Двісті по двісті на один ковток. Душа – це протез Бога, котрого він намагається приточити до мого тіла, замість недороблених кіхтів та іклів, панцера, зябер і крил. Щоб я відчув, як важко жити з щоб зрозумів, що без тварин мені самому доведеться стати звіром. Залізни Залізні панцері, залізні крила – я вчуся бути Богом, але крову мені стине людська з розп'ятих хлопчиків, згвалтованих бабусь. Я гризу гаряче залізу Донбасу, дайте мені більше крові від байструка до краплі. Звірійте, звірійте, може станете дітьми і мордою сліпою знайдете груди неба.